Leszkai András, az ünneplés Egyik délben vettem, hogy odalent a völgybeli falucskában, milyen nehezen cipeli haza a kanna vizet a kútról az öreg Fülekinéni. Hazavittem neki a vizet, és láttam, mennyi teendő lenne elhanyagolt házacskájában, kicsin gyümölcsösében, veteményesében. Fülekinéni nagyon öreg volt, és nem volt senkije. Ettől kezdve minden nap tanítás után lementem a faluba. Dolgoztam nála egy óra hosszat, amikor pedig véget ért az iskolai estendő, nála töltöttem minden délelőttömet. Kapálgattam, gyümölcsfát nyestem, tetőt javítottam. A szünet közepe táján egy szombati napon azt megbeszéltük, hogy hétfőn kimeszeljük a szobácskáját. Ezen a szombaton, amikor délben fáradtam, ballaktam vissza törpeházára, szokatlan kívánságom támadt. Eszembe jutott, milyen jól esne, ha a pajtásaim, amikor megpillantanak, abba hagynák egy percre a játékot, és tisztelettel suttognák egymásnak, jön moha, moha jön. Aztán valamelyikük, bérci-berci vagy Részeda föl is kiáltana, éjen moha, és kitörne az éjenzés a többiekből is. Egy másik pajtáson pedig esetleg éppen a legidősebb, nagy karatty, oda is jönne hozzám, és kezet nyújtana. Nagy szerű, amit cselekszel, de rég fickó vagy maha. Én persze fáradt mozdulattal, de mosolyogva legyintenék, hogy hagyják, csak játszanak tovább. Nincs azon mi ünnepelni, hogy segítek egy kicsit Füleki néninek. Amikor idáig jutottam az álmodozásban, megálltam, és elnevettem magam. Még én kívánhatom, hogy ünnepeljenek, ha titkolom előttük a jó tetteimet? Elgondolkodtam. Az bizony ezután sem tehetem meg, hogy én magam mondjam el nekik, mit cselekszem már hetek óta, mert az dicsekvés lenne. Akkor mit tegyek? Egyszerre eszembe jutott a megoldás. Néhány perc múlva, már odafönt, törpeházán, E szavakkal léptem be unokatestvéremék, indácskájék kertjébe. — Szervusz, indácska! segítenél -e nekem valami munkában hétfőn délelőtt. előtt? Indácska ügyes kislány volt, értett a meszeléshez is, a takarításhoz is. A titoktartáshoz tartáshoz azonban egy csöppet sem. Ezért volt szükségem éppen őrá. Nagyon szívesen segítek, milyen munkában? Majd hétfőn megtudod, de senkinek sem szabad ám beszélni róla, azt sem szabad elmondanod senkinek, ha majd valami dicséretes dolgot is hallaszod felőlem. Meg tudod majd állni, hogy ne mondd el. Na hallod, tudok én titkot tartani. Akkor jó, hányra jöhetek érted hétfőn reggel? Kilencre. Indácskáéktól kiövet, néhány pajtásom sietettem mellettem, bérci-berci, rezeda, nagy karaty és mások. Vásár volt a völgybeli falucskában, oda igyekeztek. Siettükben alig köszöntek nekem, éppen csak rám pillantottak, de én mosolyogtam magamban, siessetek, csak siessetek, kedden már másképp lesz. Kedden már megálltok és tisztelettel assuttogjátok, moha jön, itt jön moha. Valamelyik kötök felkiált. Éjjen moha, aztán kitör az éjenzés, minnyájatokból. Nagy karat majd oda is jön hozzám, és kezet nyújt, nagy szerű, amit cselekszel, derék fiú vagy moha. Én meg mosolyogva legénytek, hagyjátok, csak nincs ezem mit ünnepelni, nem olyan nagy dolog. Másnap, vasárnap délután magam is lementem a vásárba. Alkonyatkor a cirkuszból kijövet összetalálkoztam Honda Bandival, az egyik osztálytársammal is, együtt indultunk hazafelé. Utunk a falu kocsmája előtt vitt el, éppen a kocsmajtó felé csoszogott az öreg Borzsák bácsi, a pöttöndi léggömbárus. Minden vásáron megjelent, de az igazi nevét nem tudtuk. A vásárosok is csak borzsák szólították, mert szinte minden órában becsoszogott a kocsmába. A gyerekek a féle nevetséges figuraként bántak vele, és kiáltozni szoktak mögötte: borzsák, borzsák! Sőt, egyszer még azt is megtették, hogy a bódi tetejéről a napfény, meg egy nagyító lence segítségével sorra kidurantották a léggömbjeit. No! Ez a borzsák bácsi a kocsma előtt hirtelen körülnézett, és magához intett engem. Hey, – Hé, töpörkő, tartsd ezt egy percig! Kezembe nyomta a léggömfürt vékony madzagját, és már támolygott is föl a kocsma hajtóhoz vezető lépcsőn. Bántott a töpörtyű szó, bár felnőtt törpéket is szokott így hívni, ha részeg volt, és bántott az is, hogy nem kéri a szívességet, hanem rendelkezik. Hogy valamiképpen kifejezzem rosszallásomat, utána szóltam. De igazán csak egy percig, meg sem fordult, csak legyintett egyet megvetően. Ezt jelentette a legyintése, beszélj, amit akarsz, úgyis addig fogod tartani, amíg ki nem jövök. Ettől a megvető egyintéstől már ingerült lettem is. Hangosan számolni kezdtem a másodperceket. Egy, kettő, három, négy. Ekkor még nem gondoltam rá, mit tegyek a léggömbökkel, ha eljutok a hatvanig. Handa bandi azonban fölrikkantott. Nagyszerű, remek! Ilyetten eszméltem rá. Azt hiszi, hogy a hatvan kimondása után. El akarom engedni a szíjat. És a közelben áldogáló gyerekek arcán ugyanazt a jókedvű várakozást láttam, amit Handa bandi én. A reménykedést valami pompás mulatságban. Tudtam én jól, hogy rosszaság pítenem a léggömböket, de azt is tudtam, hogy most már gyávának tartanának, ha nem tenném, no meg elkábított a vásári zsiva is, a nézelődéssel, ácsorgással töltött délután, tehát nem volt erőm nem megtenni, amit elvártak tőle. Amikor eljutottam 60-ig a számolásban, még egy pillantást vetettem a kocsma ajtóra, és mivel Borzsák bácsi még nem mutatkozott, elengedtem a léggömbök zsinórját. A léggömb fűrt Sebesen a magasba emelkedett, az utca óriási nevetésben tört ki, mi ketten handabandival pedig futni kezdtünk. De nem is kellett sokáig szaladnunk, hamar elvegyültünk a vásárra érkezők között, jó kora volt a sokadalom. Visszapillantottam a kocsmajtóra, és megláttam Borzsák bácsit. Bizonyára gyanús volt neki az óriási nevetés tántorodott át poharával az ajtóba, Föltekintett az ég felé, És bámulta elszálló léggömbjeit. Nem volt nagy érték az a néhány léggömb. Rögtön tudtam tehát, hogy Nem a pénzbeli veszteség okozza azt a nagy szomorúságot, Amelyel utánuk bámul. Látszott pislogó öreg szemén, Lassan legörbülő száján, Más fáj neki. Az fáj, hogy ő olyan senki és semmi. Olyan szerencsétlen, nevetséges figura, akivel még egy ilyen kis töpörtyű is tréfát űzhet, kibabrálhat. Belefájdult a szívem a szomorúságba, amelyet azon az öreg arcon láttam. Legszívesebben odafutottam volna hozzá, hogy megsimogassam. Ehélt azonban törpeháza felé kezdtem rohanni. Futott utánam Handabandi Bandi is, és azt kiabálta, ne rohanj, nem jön! Nem tudta, hogy nem Borzsák bácsi, hanem éppen ő az, aki elől futok. Úgy éreztem, hogy nagy részben az ő örvendező fölrikkantása, mulatságvárása ugratott be a rosszaságba. Irtóztam hát együtt lenni vele. Csak akkor hagytam abba a rohanást, mélyen bent az erdőben, a hegyoldalon, amikor már nem érhetett utól. Akkor megálltam, lehajtottam a fejem, és eltakartam az arcom szégyenemben. Másnap, hétfőn reggel, már fél kilenc táján kiballaktam a kertünkből. Indácskáért még korán volt mennem, gondoltam járkálok addig törpeháza utcáin. Bérci-berci jégkertje előtt több kis törpe beszélgetett, köztük volt handabandi is, és nagyokat nevettek valamint. Amikor azonban megpillantottak engem, hirtelen abba hagyták a beszélgetést, és ezt suttogták egymásnak. Moha, jön! Itt jön moha! Már ekkor hallhattam volna, hogy tisztelettel suttogják a nevem, de én azt hittem, titkuk van előttem, és ezért figyelmeztetik egymást. Meggyorsítottam át lépteimet, hogy megmutassam, éppen csak elmegyek mellettük, nem háborgatom őket. De amikor a közelükbe értem, Bérci Berci igen nagy meglepetésemre ezt kiáltotta. Éjen, moha! És rögtön a többiek is követték. éjen moha, éjen moha, éljen, éljen! Valósággal megrémültem egy pillanatra. Beleláttak a fejembe. Megtudták, miről álmodozom, mert éme csúfolnak vele. Megálltam, és rémültem, bámultam rájuk. Ők viszont vidáman körém sereglettek, és áradoztak. Remek volt, amit tettél! De igazán csak egy percig, egy, kettő, három, négy, és aztán püf neki, röpülnek a léggömbök. Csak hogy megkapta végre a magáét a töpörgyűkért. Az előbb csak megrémültem, most viszont már szinte kétségbeesve habegtem. Nektek ö, csak ugyan tetszik az, amit azzal a szegény Borzsák bácsival csináltam? Harsogó hahota volt a válasz, azt hitték, hogy komédiázom. De jól adod, elmehetnél színésznek, éljem moha! De túl kiabáltam őket. Értsétek meg, hogy rosszaság volt! Egy pillanati csönd után. Fölzajdult a tiltakozás. Nem igaz, bátorság volt, hiszen meg is pofozhatott volna neki talán szabad töpörtyűnek nevezni minket. Ne szerénykedj ennyire, igenis pompás volt, éljen moha! Nagy karagy kezet nyújtott. Bizony, moha, nagyszerű volt, amit csináltál. Ha volna aranykönyve törpeházának, most beleírnánk a nevedet. Ekkor már csak nyögni tudtam, feldultságomban. Hát, még neked is tetszik ez? Nagykaratys megveregette a vállam. Nagyon is tetszik? Most majd meggondolja ez a borzsák, merészelje, ne máskor is töpörtyűnek nevezni minket. Derik, fickó vagy ma. Láttam az arcukon, hogy hiába magyaráznám nekik. Nincs mit ünnepelni azon, amit cselekedtem, sőt, inkább szidást érdemelnék. Ráeszméltem, hogy milyen butuskák. Csak legyintettem hát egyet nagykaragy dicsérő szavaira, elrántottam a vállama keze alól, és futottam indácskájék felé. Most már eszemágában sem volt levinni magammal Füleki nénihez, pedig indácska már a kapujuk előtt várt rám, csak futtomban kiáltottam oda neki. Ne haragudj, hogy fölöslegesen háborgattalak. Köszönöm, hogy segítettél volna. Azzal már be is szaladtam az erdőbe, siettem a völgybeli falucska felé, és mi alatt loholtam, szörnyülködve dohogtam magamban. Reddenetes! Ünneplik a rosszaságot, és ezekkel akartam én ünnepeltetni a jó tetteimet, Egyszerre csak megszólalt valaki a közelemben. Szervusz, mohácska! Mit dünnyöksz magadban? Földig szakál bácsi pihent az út szélén, egy mohos sziklán. Mellé ültem is, nagyon jól esett elpanaszolnom neki mindazt, ami történt. Ezzel fejeztem be a beszédem, az ilyenek ünneplése nekem nem kell. Mit érnék az olyanok ünneplésével, akik a rosszaságot is hajlandó ünnepelni? Hölgyi Szakárbácsy hallgatott egy ideig, aztán elmosolyodott, és lassú szóval kérdezte, és ha csak a jó tetteget ünnepelnék, akkor mit érnél az ünneplésükkel? Ekkor aztán én hallgattam, csak bámultam Földig Szakál bácsira, és derengeni kezdett bennem, hogy nem csak a pajtásaim butuskák, hanem én magam is az vagyok még. Sietve elköszöntem, és loholtam, hogy segítsek neki mezelni. Az ünneplés. Leszka András meséiből Szabógyula olvasott fel. A műsort Varga Károly, e. a Taréva és Sáros Pataki Suzsanna készítette.